Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco. Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Jamen, øh, hej. Med dig, Ida. <laughs> hej, Lasse. Jeg har fået lov til at være facilitator i dag. <laughs> facilitator. Vi har nemlig, jeg har ja, her, jeg skulle så sige, vi har fået en gæst. <laughs> ja, jeg begynder bare at snakke, ind jeg er blevet præsenteret. Det er hende, I kan høre lige nu. Det er dig, Anna. Anna hey. Hej. Øhm, og ja, du, har jo, øh, du, jo, du er jo på besøg i dag, fordi vi skal svare på nogle freundling dilemmaer. Vi har fået en masse frendlings til at sende nogle dilemmaer ind til på vores Instagram. Og øh, vi kan desværre ikke svare på dem alle sammen. Det beklager vi. Men øh, jeg har valgt... Det er jo mig, der får lov til at vælge dem. Ja, det er det faktisk. Så hvis folk bliver suge over, at de ikke er blevet valgt, så er det ligesom mig, de kan sende både vrede mails til sms'er og Instagram, de til. Men det er fire, jeg har valgt ud. Ej, og, du øh, lige kommer med, med muligheder på, hvor man kan yeah. have på Snapchat, derhenne. Snapchat, <laughs> LinkedIn. Jeg inden. har også en Facebook. <laughs> ja, yeah, du har <laughs> Ja, ja. Øhm, og jeg har valgt fire ud, og skal vi egentlig ikke bare starte lige på hårdt? Jo, det, det kan også. vi godt. Det kan vi Skal godt, vi gøre ja. det? Jo. Eller skal vi lige tale om, om I har det godt begge to? Ja, så skal jeg fortælle, hvem jeg er. Eller noget. Det må du egentlig godt. Jeg sad ja. bare ventet på. på <laughs> no, det men... må du egentlig godt. Anna, fortæl, <laughs> yes, hvem du er. Fortæl. Det er første dit dilemma. Hvem er Anna Lenn? Nej, det ved jeg ikke. Ej, det jeg er jeres er det dilemma. Du er vores ven. Ja, det er og rigtigt. så er jeg også øh, sådan en medieperson. Jeg laver lidt fjernsyn, øh, blandt andet Kender du typen? Og så øh, vil jeg mene, at jeg har en holdning til mange ting, så jeg tror, jeg kan være god i dag til de her dilemma-ting. Og så har du været vært på MGP. Det har jeg. Og det så jeg. Ja, var det ikke et fedt show? Jo, altså jeg synes, det, var, det sagde jeg også til dig, efter vi ja. talte sammen nogle dage efter. Jeg synes, det var vildt godt. Altså, jeg var underholdt, og jeg var ikke et barn. Tak. Så jeg føler, I har ramt den helt store målgruppe. Ej, men det bedste børnefjernsyn, det er det der, som voksne også synes er sjovt. Og så ja. kan I ikke huske fra at man var barn. Det bedste var, hvis ens forældre gerne ville se noget sammen med en. Det værste var, hvis de gik... Jeg kan huske, at der var Disney-show. Så hvis uh, der var de der gamle tegne Pluto, uh, Andersand og sådan noget, så ville mine forældre gerne se det. Lige så snart Kim Possible gik ja. på, så gik de jeg var sådan, nej, bliv, nyd det med mig. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Min far faldt altid til søvn til bub, til, uh, til bub Så var det slet, ej far, ikke nu. Det forældre så aldrig noget med mig. Men jeg føler, at de sad ude i køkkenet og røgsmøger. <laughs> der, <laughs> der kunne du jo så jeg ikke heller være med? Det er jo så. <laughs> så mig med min bror, og så de Er der fredags slet <laughs> øh, jeg synes, vi skal starte med det første her. Er I klar til det? Pio? Mm. Det er, øhm, når man ikke kan lide ens tætte venners venner, hvad gør man så? Vil du starte, Anna? Det kan jeg godt. Altså fordi det lyder som om at de jo måske næsten kommer i samme vennegruppe, hvis det er tætte venner tætte venner. Så sådan at alle kan være med til de samme ting og næsten også blive en, en gruppe i sig selv. Altså hvis du ikke kan lide nogen, så synes jeg det er vigtigt at finde ud af hvorfor. Altså er det noget der bliver spejlet i dig, som gør at du ikke kan lide dem, eller er det fordi de er nogle røvhuller? Hvis de er nogle røvhuller, så er det jo en energi man skal holde sig væk fra, og så er det jo så at passe på sig selv og prøve så vidt som muligt at ikke sætte sig selv i en situation hvor man skal Altså, overanstrenge sig for at være i selskab med dem. Så altså, hold ud, hvis der er noget, hvor du ikke kan undgå at være der, og ellers så begynder at prioritere øh, nogle andre sociale sammenhænge, end dem, hvor de er. Fordi det der med ikke at kunne lide nogen, som du ikke er tvunget til at være venner med. Altså, jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er sådan en løsning at sige til folk, at man ikke kan lide dem, eller at jeg vil altså ikke være med, hvis Rebecca kommer. Eller sådan, altså, sådan prøv at så vidt som muligt undgå øh, en konfrontation, hvor du skal sige, at du ikke kan lide nogen. Ja, det kommer jo også meget an på, hvorfor man ikke kan lide dem. Ikke? Fordi er det, fordi de er ubehagelige overfor en? Fordi så kan personen jo også måske tale med sin tætte ven om, hvorfor hun ikke kan lide, eller han ikke kan lide de her tætte venners venner. Altså fordi, hvis, hvis de sådan som du også sagde, sådan nogle røvhuller over for personen, så er det jo måske også noget, man skal tale om. Fordi så vil den tætte ven, som er bindeledet, måske også gerne vide det. Mm. Fordi personen har måske en holdning til, at hvad, hvad end det er, der kan være, der foregår i kulissen, som personen ikke er klar over. Og, og, og det kan måske også være en del af løsningen. Det kan også være, at bindeledsvenden har en forklaring på, hvorfor at personen måske er sådan. Eller hvad ved jeg? Altså der kan jo også altid være mange årsager til, at folk opfører sig, som de gør, eller at, at man har en dårlig energi. Og, og, og tit kan det at tale sammen om tingene virkelig også rense luften ret meget. Så det kan også være, at personen, der ikke kan lide sin tættest venners venner, skal tale med dem om det. Mm. Ikke bare sige sådan, jeg kan ikke lide de her mennesker øh, til sine venner, fordi det er jo ikke rationelt overhovedet, men, men netop starte med at tænke over sådan, hvorfor kan jeg ikke lide dem? Hvad gør de ved mig? Er det noget, som kan løses måske, hvis vi taler om det, eller er det noget, jeg bare skal holde mig fra? Ja. Hvad tænker om, du, Lasse? Læ... Jamen, jeg tænker, jeg, jeg tænker nemlig på en specifik situation, kan jeg huske, hvor at, jeg, var, jeg var inviteret til en, til en fest, hvor at, jeg egentlig kun... Var, øh, var gode venner med, øh, med verden Og så lige sådan to-tre ekstra venner Og alle de andre var nemlig ikke ved, altså, venner med Og der øh, tænkte jeg meget over at, at de mennesker, som jeg så ikke kendte det var ikke, nogen, jeg, altså, det var ikke nogen, jeg klingede særlig godt med Men der holdt jeg mig mest så bare til de personer, jeg så altså, ligesom godt kunne lide mm. Fordi jeg ville ikke, øh, vil ikke ødelægge personens fest Som både har mig og de her øh, andre venner der tænkte jeg meget på, sådan, okay, nu gør jeg det her for min ven skyld, og nu altså, spænder jeg altså, ja, min baller, øh, og så bider den i mig i aften. Og hvis vi så skal være sammen yderligere igen og igen og igen, jamen, så må man jo så lige overveje, som jeg selv siger, hvorfor det er. At hvorfor kunne du ikke lide de der venner? Jamen, var det kan... nogen, du havde midt før, eller kunne du bare mærke bad vibe? Det var, det, var, det, var, det var første gang, jeg mødte de her, og jeg kunne bare ud altså, sådan deres sådan jargon. Altså, den var ikke velkommen. Altså, den var meget sådan... Øh, vi er til fest sammen, og vi taler kun os fire personer sammen. Og hvis man så prøver at komme ind, så kiggede de, de nærmest som en... Altså, på en som om man var sådan en nullermand, der var kommet frem under sofaen. Altså, det var sådan lidt sådan... Det er lidt underligt, det her. Ja, og det var der, man som nullermand godt bare må kravle tilbage igen. Altså, det her, det skal jeg ikke udsætte mig selv for. Lige præcis, og det var også det, jeg bare gjorde. Det var sådan lidt, ved du hvad, så holder jeg bare mig til dem. Jeg kan lide, og jeg ved, de kan lide mig. Så får vi en god aften og så hvis, vi så, hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg skal tale med de her mennesker igen, så må jeg så bare gøre det. Men talte du så med din ven, der holdt festen om det senere? Nej, det gjorde jeg nemlig ikke. Fordi jeg tænkte også, hvad personen ville få ud af det. Fordi det var kun den her en specifikke gang, hvor at vi mm. var til den fest her. Hvis du var nogen, jeg skulle til at hænge ud mere og mere med, så kunne jeg måske godt overveje. Også fordi, at jeg ville jo ikke kunne være mig selv. Jeg ville jo ikke kunne slappe af øh, sammen med min tætte ven, som jeg plejer at kunne, når de her mennesker ligesom er der, og jeg ikke vil føle mig hjemme på samme måde. Så vil jeg lige pludselig være en helt anden. Øh, så ja, klart, hvis at vi skulle være sammen igen Og flere gange, så vil jeg sige noget til Men det er faktisk også sjovt, at du nævner det der Fordi jeg har også prøvet at være personen, der holdt festen Hvor at dagene efter Der var nogle af mine tætte venner øh, Meget travlt Beskæftiget med at øh, tale Dårligt om nogle af mine andre venner Altså mens jeg var til stede Og de var klart Eller de er klart mine bedre venner Men derfor så gør det mig stadig ked af det At de talte om mine andre venner, som også var inviteret til min fødselsdag, på sådan en måde. Og de første par gange, der ignorerede jeg det bare lidt, fordi jeg var sådan, ja, ja, det kan, jeg kan godt se, at de har haft en dårlig oplevelse med hinanden. De kom lidt skævt ind på hinanden der, de har været fulde. Jeg gider ikke blande mig i det. Men til sidst, da det sådan kom op tredje gang, øh, vi så hinanden, og det igen var et samtaleemne, der, der kan jeg huske, at jeg også sådan kiggede på dem og var sådan, prøver her nu gider jeg ikke at høre jer tale grimt om nogen mennesker, som jeg holder af længere. Det skal I være søde og stop med. Jeg får ikke noget af det, så må I gøre det, når jeg ikke er til stede. Og det var også som om, at først da jeg opdagede de her mennesker, at sådan, når ups, når ja, hvad skulle du egentlig nogensinde få ud af det her? Du, har jo ikke, du var jo ikke til stede, og du skal jo ikke stå til ansvar for noget, som vi synes, en af dine venner har gjort, som i virkeligheden måske var selv, der var lige så irriterende. Mm. Det sådan, så det er bare meget rigtigt, det der med, at man... Uh, som jo begge to sagde, altså, der kommer heller ikke noget ud af bare at sidde og sige, at man ikke kan lide nogle mennesker uh, til, til det her menneske, som i den her situation var mig, medmindre man har noget konstruktivt, men som man gerne vil have fra personen. Mm, og faktisk rigtig god idé med det der konstruktivt. Så hvis nu at personen, der har skrevet det, har haft en oplevelse, hvor de her mennesker har været røvhuller over skriden grænse, så... Sig det til din ven, og ellers så find ud af, hvad er det, hvis det er bare er der med sådan, nah, jeg får en dårlig vibe. Find ud af, hvad det stammer af, for det kan højst sandsynligt også være noget i dig. Ja, ja, 100%. <laughs> altså tit kan man altså, ikke lide folk, også... man... Hvis du faktisk minder om nogen, så kan det være tit, at man ikke kan lide dem, fordi man begynder at sammenligne sig og sådan noget. 100%. Så det er også en god ting at tjekke, fordi det er tit det, der sker med sådan nye venskaber. At man lige læser hinanden, og hvis man ser det som konkurrence, så bliver de bare til en fjende ind i ens hoved, i stedet for potentielt ny ven. Helt det var jo sådan, at mig og Anna, vi har jo lige snakket om det faktisk, at vi startede med at blive venner. Det ved du jo, Lasse. Vi har jo talt om det i frøgnschaft før. At Nå, grunden ja. til, at mig og Anna rigtig, nogensinde ja. mødte hinanden, var jo, fordi, jeg startede med at sammenligne mig med Anna, og i princippet var jeg sådan klar til at ikke blive potentiel ny ven, men mere sådan en potentielt ny fjende. Det er rigtigt, ja. <laughs> ja. Det er snart det er et år sådan, siden jo. Åh, åh. Oh, Anna gør noget, jeg gerne vil. Øh, og Anna er god til noget, jeg også gerne vil være god til. Og øh, nu er det nemmere for mig at sige noget dårligt om Anna, i stedet for at sige noget godt. Det er fandme en fairytale. Det er smukt. Det, det synes jeg også. Det er fedt. Jamen altså, det er da godt. Det er dejligt, at ja, jeg i hvert fald. Ja, det er da skide dejligt. Men øh, hvad siger vi til, øh, til personen her? At det er ud af, hvorfor du ikke kan lide dem. Og hvis øh, der er en stor grund til det, så snak med din ven om det. Og ellers, pas på din egen energi. Hold dig væk fra, fra det, for det er okay ikke at kunne lide alt. Ja, det er det. Det skal man helst ikke kunne, fordi så begynder man at blive sådan lidt spacey. Ja, lidt på en eller anden ja. måde også. Så er der en, der skriver her øh, Bare moralske tømmermænd Og den har jeg taget med Fordi jeg spurgte Ida tidligere i dag Om hun tror, at du har moralske tømmermænd Om du får moralske tømmermænd Mig? Ja Hvad sagde Ida til det? Jeg føler ikke, at jeg er nødt at svare, der gjorde det Det gjorde du heller ikke Fordi du skulle videre Hvorfor, du? Så okay. det må være en så... Men jeg vil gerne svare Hvis du gerne vil høre mit svar Ja Vil du gerne det? Ja <laughs> Fordi jeg forestiller mig, at øh, Hvis du spurgte mig om det Og jeg skulle svare nu øh, så vil jeg sige noget, eller jeg tror ikke, at det er noget, du lider så meget af. Jeg tror godt, du kan vågne op og tænke, hold op, den fik en over nakken i går, eller talte jeg lige lidt for meget der, eller hvad ved jeg. Men jeg føler ikke, du er en, der går rundt med det, som lader jeg kalder skammens hat i særlig lang tid ad gangen. Så føler jeg næsten, at du sådan er god til at være sådan, fuck det, jeg spredte god energi, jeg var, jeg var fucking nice, og folk var glade, og øh, jeg skal videre. Ja. Yeah. Det er sgu meget rigtigt. Skammens hat. <laughs> Jeg kender, jeg kender den godt. Altså, ja. jeg ved godt, hvordan det føles, når den trykker. Men ja, jeg tror, øh, jeg, tror jeg er hurtigere videre, i stedet for at, at svælge i det. Så øh, jeg kan sagtens nemlig vågne og tænke, fuck, og det er især det der med, jeg har larmet for meget, jeg har snakket for meget, jeg har, for, altså sådan, jeg har delt ud for ja. meget. Men så igen, så alle har det på den måde. Og alle... Tænker det om sig selv, så derfor så er der ikke nogen. Altså, jeg føler aldrig, at jeg vågner og tænker, wow, ham der han oversjæret godt nok meget i går. Kæft men ham skal jeg aldrig sidde ved siden af en fest igen. Tvært Nej tværtimod. Nej hvor var det fedt, han var så ærlig og <laughs> han fortalte mig lidt juicy gørse og sådan noget. Så jeg tænker tit over, at folk har så fucking travlt med deres egen butik, at de har ikke engang begyndt at vurdere mine nu. Og præcis. Og det er også, det, at jeg er begyndt at sige til mig selv, når jeg får altså morals det er at alle var i byen. Alle var højst mega fulde, alle havde sin egen fest. Så skal man også huske, det kan jeg huske, du har skrevet til mig rigtig mange gange, hvor jeg har lagt med øh, sat på, det er bare rolig, der finde så mange andre, der ligger den her søndag og har det ti gange værre end dig. Fordi, altså, roligt nu, så slemt var det heller ikke, det du lavede. Ja, og nemlig, altså det der, man, man føler, at er slemt. Det er, det er jo nemlig er. bare, at jeg har været mig selv skruet op. Altså, det er jo nemlig faktisk øh, ikke så sundt for en selvbillede, fordi man har slappet af, og man har gjort lige, hvad man havde lyst til, og man har været ægæg. Og det er jo det, man bliver sur ja, er... over dagen efter. Det er sådan, hvorfor tillede du dig selv at have det sjovt? Hvorfor tillede du dig selv at være, være den mest rene version af dig selv? Det er ikke engang løgn. Jeg tror, at altså, sådan, jeg, jeg lider virkelig meget af det, men jeg lider jo også bare generelt af angst. Jeg har jo angst, altså sådan, hver evig eneste dag, og alkohol og angst er den dårligste kombination, der overhovedet eksisterer på, på planeten. Og jeg ved godt, at hver gang jeg begynder at drikke, så er det en, ligesom en samtale, jeg har med mig selv. Er denne her genstand det angst værd, som jeg får i morgen? Wow, hvor andre har den der, er det hovedpinen værd? Uh, 100 procent. Ja. Jeg får ikke særlig altså sådan, fysiske tømmermænd, men jeg får sindssyge psykiske tømmermænd. Og hele mit liv har jeg jo bare troet, at jeg led af moralske tømmermænd som sådan var virkelig, virkelig slemme, hvilket jeg jo så også gør, men jo ældre jeg er blevet, har jeg jo fundet ud af, at, at de følelser, som vi alle sammen vågner op med, i mit øh, tilfælde bare bliver forstærket rigtig, rigtig meget af min angst. Så jeg vågner op, og så kan jeg jo... Øh, altså, for, for, for noget tid siden, da jeg var hjemme i Danmark, der havde været til en kæmpe stor øh, øh, fest, med, hvor der var en masse mennesker også fra musikbranchen og sådan noget, og dagen efter så ender jeg med at gå på gaden på vej hjem til min veninde og ringe til min kæreste og så bare græde helt vildt i telefonen. Jeg har gået hele dagen og haft altså, de sindssyge billeder i mit hoved af, hvordan jeg har følt, at folk har kigget på mig ude fra krogene på, på helt bestemte måder og så sendt blikke til hinanden om at sådan... Ja, vi ved jo alle sammen godt, at hun er helt fucked og irriterende, men vi skal nok være søde ved hende alligevel, fordi ellers er det jo synd for hende, så er der ikke nogen, der vil være venner med hende. Og altså sådan, jeg fik opbygget sådan et luftkastel i mit hoved, der handlede om, at alle i virkeligheden øh, bag min ryg har sådan et komplot, hvor I alle sammen kender til den her fortælling om, at jeg er bare sådan en stakkel, som man lige klapper på ryggen og er venner med, men som ingen i virkeligheden godt kan lide. Og jeg havde simpelthen overbevist mig selv så meget om det, at jeg var nødt til at ringe til min kæreste, og sige til ham, at jeg troede, det var sådan her verden, hang sammen nu. Og jeg var 100% overbevist om det. Og det var først, da jeg hørte ham sige til mig sådan, Ida, nu er du simpelthen nødt til at sige til dig selv, at det her, du går op og, og, og fortæller dig selv nu, det passer ikke. Det er ikke rigtigt, og det har ikke noget med noget som helst at gøre, at jeg sådan på en eller anden måde sådan kunne ånde op, og så bare sådan græde i stedet for. Og så kunne jeg så ikke stoppe med at græde, så sådan talte jeg med min kæreste hele vejen op ad trapperne, og så tog min veninde imod mig. Hun har jo set mig sådan mange gange før. Ikke? Og så må jeg så ind og ligge på sofaen og sådan noget. Men, men så dagen efter, lige så snart op igen, og ikke er påvirket af alkohol længere, så kan jeg tænke tilbage på aftenen og være sådan, ej, så slemt var det skulle da overhovedet ikke. Det skulle sgu ikke fed aften. Men jeg er bare i den der sådan angst som, altså, som jo virkelig forstærkes af alkohol. Så jeg tror også, hvis man ikke nødvendigvis Æ, generelt lider meget angst, man kan have tendens til sådan en ængstlighed, så tror jeg også, man kan få værre moralske tømmermænd end andre. Altså, mm. Så jeg tror virkelig, at, at det der moralske tømmermænd er et hvidt begreb, fordi det kan føles meget intensivt, alt efter, hvem du er. Ikke? Det kan det, men der er jo også de der moralske tømmermænd, hvor det nemlig er, jeg har været så fuld, at jeg har overtrådt min egne, overtrådt andres grænser, at man nemlig bliver så fuld, at man fortæller hemmeligheder, at man ikke skulle have fortalt, og på den måde ligesom vågner op med moralske tømmermænd. Men nu prøver jeg at gribe efter sådan en rigtig uh, quote-agtig uh, rød, for jeg kan nemlig huske, at jeg engang så sådan et andet opslag, hvor der stod fear, og så ud fra hver bogstav, <laughs> ja. så var der ligesom en, en ekstra sætning. Så fear, hvis I ser det lodret for jer, så ud for F'et står der false, <laughs> Og så vi fortsætter. False evidence appearing real. Så frygt, altså angst, moralske tvivl med alle de her rangforestillinger, har jeg lyst til at kalde det, man, man kan få. Det er ligesom øh, falsk evidens, der virker ægte, At du nemlig føler, at du har fakta, fordi du har fået den op i dit hoved. Og jeg tror faktisk, det er en meget god idé, det der med at prøve så at få noget fakta for at komme af med de her tanker. Så nemlig snak med nogen, der var der den aften, og bare sige, min hjerne har fortalt mig, mm. at over i hjørnet, der sad den og den person altså og snakkede om, at jeg var det ene og det andet. Fordi det har jeg sagt til mig selv så mange gange i mit hoved nu, at det er blevet til et rigtigt fakta. Du skal lige afkræfte. Altså, have nogen, der kan hjælpe dig med at komme med noget faktabaseret evidens. Fordi det andet, det er jo nemlig, skal vi sige det i munden på hinanden... False Evidence Appearing mig, det False Evidence Appearing Bare to mennesker, ja, der er elendige ting skal ja. sådan, Det er det, det kan ja, sådan, vi ikke sådan, Det går ikke sig, jeg, jeg var allerede ja. der, hvor jeg var sådan Wow, tænk, hun kan huske alle de engelske sådan, ord Det ville jeg aldrig kunne Jeg sad og tænkte, jeg håber, hun oversætter Fordi jeg forstår ikke, hvad de her lige betyder Hold op, jeg ved ikke, hvad fanden, jeg skal svare på det Men jeg her. synes, det har hjulpet mig på mange måder Alene det der med, at lige så snart er ens hoved Nemlig skaber noget, noget faktisk er det det, der gør Så hvem har sagt det? Det er faktisk også en ret god sætning den dansk klasse. <laughs> tak for det, min ven. Sige det. til dig selv, tak for det. hvem har sagt det. Ja. Altså hver eneste gang er ens hoved gryret afsted og, og fortæller en, at, man, at alle synes, at du var dum. Hvem har sagt det? Så ring til nogen og få dem til at sige, at du ikke var dum. Altså jeg vil lige kort her, øh, hvor din moralske tommermand øh, er meget psykisk, der er minsten meget hængt op på facts. <laughs> Fordi, nej, jeg tænker bare på sidste gang, hvor jeg virkelig havde gigantiske, enorm møraske tømmermænd. Der, der, der ringede Ida, eller jeg ringede til Ida dagen efter, og der håbede jeg så sindssygt meget, at hun ville fortælle mig, at <laughs> det, det ikke passede. <laughs> men det, hun faktisk sagde til mig, det var... Hun lavede bare den ene, og efter den anden. Du går det her, du går det her, og der skete der. her. Nå, men kastede jeg op på det gulv inde på dansegulvet? Ja, det gjorde du. Bildt jeg folk ind, det ikke var mig. Ja, fik jeg overtalt dig, Ida, til at det ikke var mig, så du nærmest skældte hende, der holdt festen ud på min vejen, fordi du ikke ville have, at jeg skulle have skældt ud uden nogen grund? Ja, det gjorde du også. Og jeg sad bare og vingede den eneste, du er en idiot, du er en idiot, du en ja, idiot. Ja, det så, det, det. så det bare for at sige sådan, ja, altså mange gange af min mor så man også lidt, du har drikket, altså du har drukket dig til en gorilla. Altså du skal oh, fucking... Lad være med det. Men det er jo det, hvis man nemlig lider af ægte moralske yeah. tømmermænd, at man fucker op hver gang, så er det jo så et alkoholforbrug, øh, man skal kigge på. <laughs> 100 af er det har jeg også. også. Altså, jeg, har, jeg har det kigget næg. Det har der. Det ved jeg ganske. Det sige. må være sådan en. Altså der, der, der er, hvis du hvis du rent faktisk vågner op hver gang du har været i byen og har lasse moralske tømmermænd, så skal du måske til at drikke lidt mindre. Ja. Altså fordi sådan, det er rart. og det er også der hvor man er ude, hvor man også kan komme til netop og fortælle de der dumme ting, man ikke havde lyst til at dele med folk eller overskride sin egne eller andre menneskers grænser. Hvis du vågner op og har Anna moralske tømmermænd, så er det måske i virkeligheden meget fint. Fordi altså sådan, det, det, man skal lige vågne og lande, og, og, og, og, og, og, og så er der jo ikke rigtig mere at gøre ved det. Så skal man bare videre og, og, og fuld fart på. Og hvis man vågner op og har øh, min moralske tømmermand, så er det rigtig godt at tale med nogen om det. Ja. Måske en psykolog. <laughs> ja. Eller din læge.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 Øh, den er jo sikkert galt med øhm, ventilen, øh, eller... Øh... At lide klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen der siger, at det er jo en del af oplevelsen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 Jeg er, en, ja, jo, jo, en heldig, jeg er en heldig kartoffel, og skal giftes. Øh, hvordan siger man til folk, at de ikke bliver inviteret? Øh, folk er venner, hvor det er glædet lidt ud, men øh, hvor inden vi forventes fra dem. Vi vil ikke invitere folk for andres skyld, men for vores egen... Det er til gengæld Så de vil gerne et statement, er jeg synes er rigtig godt. Ja. Fordi jeg har det, godt nok mange gange inviteret for mange mennesker til ting, for at være flink og fordi at jeg ikke har velt skabe drama, og fordi jeg har været bange for at gøre nogen sure, eller bange for at gøre nogen kede af det, men et bryllup det er altså, en dyrfest. Altså, så jeg kan godt forstå, at man... Ja, der skal ikke sidde sådan nogle nokker fra børnehaven, Ej. bare fordi man <laughs> Nå, lovede hinanden, at man skulle med til hinandens ja. bryllup. <laughs> jeg, jeg sidder faktisk og tænker, hvis nemlig det ikke er venner, så skal man sige det? Altså, jeg, jeg kan ikke finde ud af det, fordi det er en så stor fest, at jeg ikke rigtig kan forstå, hvem vil jeg overhovedet selv invitere, hvis jeg skulle holde noget i den liga? Altså, hvor går grænsen? Yep. Yeah. Ja, øhm, altså, det er vigt, altså det er jo dejligt, hvis man har kommunikation med de venner, som man burde have, altså i forhold til, at man kan, man kan sige, hvad, hvad man har på hjerte, og man kunne, kunne udtrykke, jeg er i gang med at lave min ja, bryllupsinvitationsliste, øh, og jo mere jeg kigger på det, kan jeg, kan jeg bare se, at, at vi ikke længere er det sted, hvor at det virker naturligt, eller jeg mangler over ikke, men altså naturligt rigtigt øhm, på sin plads, at du skal have en plads. Altså nemlig, hvis man kan få sagt, uden at det nemlig er, at du er dum og grim og lugter, så nemlig, men, men det håber jeg også, du forstår, at, at hvis jeg har inviteret alle i verden, ville du være der, men jeg er et sted, hvor jeg inviterer dem, jeg, jeg har tæt på mig for tiden. Også fordi et bryllup, har jeg sådan en forskning om, koster rigtig mange penge. Og et bryllup er der, hvor man ligesom fejrer kærligheden, med dem, som gør Søndenals. en glad omkring sig. Så vil jeg også kun have de personer omkring mig, som gør mig glad og ikke, altså sådan I for, nok for første gang i hele mit liv, kommer jeg til at tænke på, håber jeg i hvert fald at det er mig, der skal være glad, og ikke alle andre ja. så jeg vil virkelig sådan, øh, sige som mig selv, hvem af de her mennesker? lave en lang liste, hvem af de her mennesker gør mig glad, og hvem gør jeg glad og så jeg ja, ligesom skrive til personen, ved du hvad kammerat vi er bare ikke, altså jeg har et limit, man kan jo eventuelt også lige pakke lidt ind, jeg har et limit på 50 personer man tænker I, man skal skrive? Jeg sidder jamen, også jeg og tænker over det der sige... med, hvis, hvis den sidste chat, man har haft, var fra 2016, er det så lidt ægget at være sådan, hey, by the way, du er genviteret til mit bryllup? Det er måske lidt flabet. Det, det, det er måske Det også lidt altså, at at du er god, eller ja. Jeg, jeg, jeg, jeg tror, at altså, hvis det er fordi, at, at det er nogle mennesker, der skal holde et bryllup, hvor det er måske et lidt mindre bryllup, end det, vi, vi taler om lige nu, som 20 mennesker eller 30 mennesker, eller hvad ved jeg, det findes der jo også masser af bryllup, og der er. Så giver det mening, fordi så er der helt klart nogle mennesker, som man også har en daglig kontakt med, eller hvad ved er ugentlig kontakt med, som jo ikke kan komme med. Også fordi bryllupsfester meget ofte er sådan nogle par-fester, hvor selv mennesker, øh, de gange, hvor jeg har været inviteret til bryllup, hvor jeg var single, har fået lov at tage en plus one med nærmest. Altså sådan, så, og så er, det jo, så er det jo lidt svært, men hvis det, hvis det er, fordi det er sådan et, et stort bryllup, hvor der kommer øh, 30-40 plus mennesker, og, og, og der er nogen, som man føler, at man godt kunne tænke sig at invitere, men som man ikke lige kan overskue at invitere, eller sådan, så, så, så, så føler jeg ikke, at man skal sende den der invitation, eller sådan, for, eller, eller besked, eller besked ja. om, at man, man ikke er inviteret. Fordi det det, det giver lige pludselig, det kan plante en eller anden form for berettigelse i folk om, at sådan, når burde jeg da egentlig være inviteret med til det bryllup? Mm. Nu er der egentlig først skuffet over, at jeg ikke er inviteret. Altså, jeg tænker, at det nemlig kan føles meget naturligt, at man ser, at der er et bryllup, og så er man sådan, nå ja, ja. Det, det giver sgu meget god mening. At jeg er jeg ikke tid, det Der bryller. Og så har jeg tænkt sådan, Nå, ej, der kunne jeg da godt have tænkt mig at være med. Men det er fint, at jeg ikke er inviteret. Det kan da godt forstå. Eller også sådan. fordi der står jo, at, at, at vennerne, som de ligesom er glædet fra, forventes, at de bliver inviteret. Det kunne lige så godt være, at de var mødtes på gaden og sagt. at men mig og min kæreste og skifte sig om. Det glæder vi os til. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, men, øhm... og, og, og, og der ville det bare være mærkeligt at skrive. Hej, vi tænkte på det, du sagde den der onsdag, da vi mødte der i gågaden Du skal ikke masse vores brølle op. Altså, så bliver det jo meget bare, ligesom du også siger, Ida, med, at, at, ja, at så ser man begivenheder som sådan et ev. Det kan jeg godt være med til. Men, men, men når begge parter ligesom er, øh, går jeg ud fra ret klar over, at venskabet er glædet fra hinanden, når man, så har man nok kan den dybeste forventning, og får den dybeste skuffelse, og at komme Ja, med. fordi der Ej. står glædet fra hinanden. Ja, ja. Ikke? ja, ja, jo, ja jo, jo, så er det den jo. sidste besked fra 2016. Ja, ja. Ja, jeg det, tænker ja. over, når jeg inviterer til fest, at det her nogen, som det vil være hyggeligt at drikke en kaffe med. Altså, det behøver ikke at være nogen, jeg er mega meget i kontakt med. Hvis de skal med til min fest, så skal det også være nogen, jeg ville kunne ses med på, på ene hånd, altså uden at det ville være ægged. Så hvis man nemlig alligevel inviterer nogen, man ikke engang ville kunne det med, så tænker jeg, at det også kunne være en meget god målestok. Altså, at det her er nogen, som jeg ellers ser. For det ville være meget ægged, det der med, at man så kun er med til for gamle dages skyld og, ja. og sådan noget. Så hvis man ikke føler for, at man skal være kaffevenner i fremtiden heller, så, så er det måske også en meget fin signalværdi at ikke invitere dem til sit og så Ja, yeah. det fucking sucks ikke at kunne gøre alle glade, men din dag bliver dårligere, hvis du inviterer Gud og være mand. Ja, og så er bare vigtigt at lade være med at lægge så meget energi i det op til dit bryllup. Heller fokusere på at være glad for det, der skal ske, og tænk på den der heldig mad, en kartoffel du er. <laughs> heldig, hvor heldig en kartoffel du er. Okay. Altså jeg kan i hvert fald huske, at da jeg skulle invitere til min 30-års fødselsdag, som jo også var en ret meget stor fest egentlig. Det var også noget 60 mennesker til spisning eller et eller andet. Og, og, og der var jeg stadig sådan meget stresset over både fordi jeg også øh, gerne vil have nogle af mine rigtig, rigtig gamle veninder med, som jeg ikke nødvendigvis taler særlig meget med den dag i dag, men hvor det betød meget for mig, at de her mennesker har bare været en lige så stor del af mit liv, som nogle af mine nyere bekendtskaber er nu, og derfor så betyder de stadig øh, lige så meget for mig, selvom at de ikke er i mit liv lige nu. Eller sådan den der lidt underlige mellemregning, man kan lave, når man rammer de 30 føler jeg. Øhm, eller når man er yngre, men... Hvad hedder det? Og, og, og så var der jo nogle af de der nyere bekendtskaber i mit liv, som jeg tror undrede sig lidt over, hvem nogle af de der nullermænd, kan vi jo kalde dem, Lasse, øh, der sad oppe <laughs> ved mit langbord altså sådan oppe ved hovedbordet til min fest, var Fordi dem har de aldrig set før, og så samtidig var de ikke engang inviteret til før eftermaden, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, og, og, og der må man jo bare være sådan lidt jamen hvis du hvad, så kan du gå og gruble over det inden i dig selv. Og hvis du har et problem, så må du komme og, og, og spørge om mig, men, men det bliver sgu også bare akadet for os begge to. Og hvis man så oven købet føler, at det er nogen, man er glædet fra, jamen, så kan man jo bare se det som et form for noget stød. Altså, ja, det er ikke? Altså det nogle er gange stød. kan det være svært ligesom at få smidt folk sådan helt af, ud af vagten. Og, og, og det der, det er jo sådan, hvis de så går bedre og suger over det, jamen, øh, så kan det jo være, at du er heldig, du kører køre fra dem igen. Så øh, ja, det, ja, det er det meget... <laughs> Nej, men man skal bare sige til sig selv. Altså, og hvis, hvis folk, altså, det, det føler jeg bare, at sådan, hvis du virkelig ikke har lyst til at se på nogen til dit bryllup, og du endda skriver her, at du er fra dem, så er det jo fint. Altså, farvel og tak. Jeg ja, ligesom, at... skal ikke bruge så meget energi på at holde fast i noget gamle venskaber, fordi at de er ja, fordi gamle. Fordi de er der. gamle, ja. Nej, Ej, det, altså, det er virkelig, som om, at personen bare skal have ved, det er bare okay. Det er okay, at det ikke bliver vedt sammen. Yeah. Og okay ikke at skrive det til dem. Ja, jeg vil sige, ikke skriv. Det er ligesom at sige undskyld for noget, som man mm. måske ikke engang skal sige undskyld for. Så så giver man folk en grund til at være sur over noget, man har gjort. Det er rigtigt. Altså, det, det er sådan, du skal jo, så giver man den jo ret i, at man har gjort noget forkert. Så man skal undskyld, Det er faktisk du rigtigt. Er jeg undskyld, jeg har ikke inviteret dig, eller du er desværre ikke inviteret. Sådan, så siger man jo sådan, at jeg godt forstår, hvis du er sur for mig over det. Men hvis man bare lader være, så er det jo som om, det er naturligt. Mm. Lad os holde fast i den. Det var endnu et mic op. Ja. ja. Så... Jeg er, er vant tager... til ikke at invitere folk til ja, <laughs> ja, det. Jeg bliver helt nervøs, når jeg skal anholde et arrangement. Den sidste her. Der er en person, der skriver, øh, at øh, personen flytter fra Aalborg til København næste år. Om vi har nogle gode råd til at få venner osv. Ja, I der peger på mig. Ja. Jeg er jo flyttet fra Aalense, fra Aalense til København. Øhm, ja, altså, Jeg håber, personen skal flytte herover og enten arbejde et sted eller starte på et studie. Øh, fordi det, det er en god måde at få en base og nogle venner på. Ofte så dem, man bliver venner med, at dem, man ser mere end én gang. Så husk at få sagt hej til folk, når du går igennem kontorlandskabet. Husk at få navne på dine nye studiekammerater, hvis det er det, du skal. Fordi det der med at bare lige møde nogen på en café, og så opstår der et venskab, det er ret utopisk. Fordi det er nemlig, så skal du vælge en stamcafé. Så skal du gå ned, og så skal du lære, hvad paris navn er, og også lige hænge ud i barn. Venskaber opstår, fordi man er vedholdende. Ja. Det handler ikke bare om at, øh, at klik lige med det samme. Men... Ja, yeah, du flytter fra Aalborg til København. Tænk over, at enten arbejdsstudie, eller en stambar eller café, finde et sted, hvor du kan møde de samme mennesker flere gange. Fordi det er sådan, at, øh, at man får nye venner. Øh, man tvinger simpelthen andre til. Noget ens. Og derfor er jeg ja, altså. på besøg her i dag. I ja. Ja, ja. <laughs> jeg kommer igen i næste uge. Ja. Det var, hvad jeg <laughs> Nej, men altså nu, jeg flyttede også selv fra selv fra Vardag og i Vestjylland til København, og jeg blev også overrasket over, at altså nu, nu har jeg haft de samme venner i 20 år med et liv, og aldrig nogensinde stresset over, at jeg skulle have nye venner. Men jeg blev jo tvunget også til ligesom at få nye venskaber og nye relationer, da jeg flytter til København, og det, altså, det er hårdt, og det kræver virkelig meget af en. Øh, men, men, men jeg er jo vildt glad for i dag, at jeg ligesom også gav en indsats på at få venner, det første halvårs tid, det var dyrt, det var det da. Øh, altså, men... den der stamper, eller hvad den? Nå, no, no, nej, nej, nej, nej, nej, nej, altså, jeg var bare... Jeg har købt altså, dem. jeg ja, ja, ja. Nej, men altså... Er du klar, hvad jeg koster i hyre hey. Vent dig på, at du mobilpærer hey, hey. eller anmoder. Okay. Nej, men altså, når man hele tiden gerne vil med til ting, og, og ligesom investerer os i, at hver gang der var et arrangement, eller en fest, eller folk talte om byen, så var man sådan, ved du hvad, det skal jeg med til. Hvis man så ikke har så mange penge, så kan man jo også altså komme med alternativer. Der var jeg også bare heldig med, at jeg havde en jydeafsparing, jeg ligesom havde nærmest brygget på, lige siden jeg blev født. Men altså, ja. Helt der... sikkert. Altså, det, det kan være dyrt og nemlig sådan føle, at man skal være med til det hele, hvis man tænker, at, at venskaber er, er forbundet med det men det er en god idé, nemlig det der med at være til stede, der hvor det sociale er, altså, og så finde ud af, hvordan man får et overskud til det, fordi det kan også ud over at være dyrt, også være hårdt, det der med at føle, at en enkelt, øh, hvad hedder det, absence, øhm, en enkelt dag, man ikke er der, at det ja, så ja. kan være sådan der, hele, det hele falder sammen, og de så ikke kan ligne alligevel. Men fysisk tilstedeværelse, også en anden ting, der faktisk, øhm, er, er, synes jeg et råd, jeg selv fik, da jeg lige var startet på DR, som er rigtig godt, Ansøg folk om venskab på Facebook. Følg folk på Instagram. Øhm, der er aldrig nogen, der er blevet ked af at få en Facebook-vennerinmodning. Men det gør bare, at du så også er i så en venner med dem. Altså, det her, det er en, en connection nu. Et match, om man vil. Det er rigtigt, og vi, altså, sådan, vi lever bare i 2022, og det er jo en form for anerkendelse. Det her med at få et follow, eller få en vennerinmodning. Altså, en og ja. du folk? Det gjorde jeg meget, da jeg lige var startet øh, ud på DR, fordi jeg fik det at vide. Og jeg kan huske, at jeg tænkte over, fordi at jeg røg ikke øh, i alle de der små rygepauser, og jeg kunne bare mærke, at det er en af dem, ja, jeg gik på talentholdet med. Fik bare så mange venner, fordi de hele tiden stod og røg med alle de seje fra P3 og P6 og P8. Det jeg øhm, og... <laughs> og jeg kan huske, at jeg så i talsæt over, for, for, for nogen, der havde været i det, i længere tid og jeg kunne mærke, at føle mig sådan lidt bagud på den der vendekonto. Jeg arbejdede på aftenshowet, og de andre arbejdede på et sted, hvor der var flere unge. Og, sådan noget. og så var der bare en, der sagde det der med, at hvis du har snakket med nogen, bare ansøg dem om venskab på Facebook, fordi det er nemlig altså, en god måde at vise, at du også gerne vil, vil sige hej til dem på gangene. Altså, det, det er virkelig godt, og der er nemlig igen, der er ikke nogen, der nogensinde er blevet ked af at få en Facebook-venanmodning. Mm -hmm. Man sidder der og tænker, så tror de rigtigt, at jeg bare er jeg mega fan, eller et eller andet. Nej, de synes bare, det er fedt, at du gerne vil connecte. Ja, jamen, det er rigtigt. Og altså, follow har jeg heller aldrig gjort nogen kede af det. Men jeg ved også, apropos at, hvordan det kan være dyrt at få øh, for nye venner. Du jo har en gratis måde, man kan få nye venner på. En rigtig billig en, som, som, okay. som jeg har observeret, at du... Ja, den er billig, fordi den koster ikke noget. Det var bare det, jeg ville sige. Men, men, men som jeg har observeret nu i to aftener i streg, hvor vi har været ude, hvor at du decideret vælger ikke at tage en lejder med i byen. Ja, det er smart. Og det er vi vilje. Og det er jo med vildt, fordi jeg opdager det første gang, da vi skal ø, afsted, og vi står og, ø, jeg står og skal købe nogle cigaretter. Og så ø, vil jeg købe mig en lighter, og så siger du, nej, det skal vi ikke have. <laughs> og så er jeg sådan, hvorfor? Jamen, det skal vi da ud og finde nogen, der har. <laughs> og så er jeg bare sådan lidt... Det lyder rigtig irriterende, men fint nok. Jeg gider da ikke at være hende, der ikke vil finde lejder. Så, så køber vi ikke nogen lejder. Jeg kan bare huske mine øjne efter den der lejder ud i ja. Mit værste parter, der skulle rundt og spørge en hel fest om min lejder. Det, det er min drøm. Men det er, det er netop din drøm. Og så fortæller Lasse, at du har gjort det samme igen til ja, det er rigtigt, ja. Reality Awards. Nej, ja, ja, det er rigtigt. Ja. det ikke rigtigt? Da, jo, jo, jo, da vi står på, øh, da vi står på sø... Og så jeg du kan jeg besøgt. se, at du kigger rundt, og så siger jeg sådan, Hva, hvad du leder efter en lejder, Ja, men jeg, har, nej, nej, nej, det er godt, hvad du har, Lasse, men jeg vil gerne ud og finde en, jeg kan få en lejder, og så var jeg sådan, nej, du nej, nej jeg ved, jeg så kaster jeg det lort her, og så er du bare, god du aften. Du kunne have giden til mig. <hør> ja, ja. <hør> Ej, jeg lyder så manisk, eller sådan helt særligt. Nej, nej, nej, nej, nej. Eller på den gode måde. Men det er rigtigt, altså nemlig. Og det er jo også, hvem man er som person, men en måde at få venner på er også at, at, at ja, altså, vise folk, at man gerne vil det. Det hjælper ikke at stå over i hjørnet og se smart ud. Det er ud spørge har du en lighter og finde noget andet. Altså simpelthen bare at snakke med folk om. Og, altså small talk, det synes jeg altså også er undervurderet. Simpelthen bare start med, med vejret eller vejret i sidste uge, eller hvad det bliver i næste uge. Altså, det er ikke... Det behøver ikke at være så stort og ægte fra starten af. Så det at få nye venner, er simpelthen også bare at sådan kaste sig ud i det, og også ture, at det bliver lidt akavet, eller at, at man er lidt ude af sin comfort zone. Ja, jeg er enig. Jeg har jo ikke rigtig sagt så meget andet end det med lejderen. Men, men jeg føler, at måden, hvorpå jeg har fået mine øh, nyeste venskaber det seneste stykke tid, er 100% Instagram, som du selv også sagde, Anna. Altså 100% ved at følge de mennesker, jeg synes er... Sej eller interessant, eller nogen, jeg godt kunne tænke mig at tale mere med. Det er sådan, jeg fik min kæreste, eller sådan. Og, og, og, og så på den måde lige så stille arbejde sig op, sådan sende nogle reaktioner på deres stories, eller hvad ved jeg, og så øh, på den måde håbe på, at der øh, jeg bliver accepteret en besked en modning, og <laughs> bliver svaret, eller sådan. Og lad være med at føle sig for fint til det, i hvert fald. Altså vise folk, som du også siger, at, at man er interesseret, og øh, jeg tror klart, at jeg vil foretrække den måde frem for at skulle ud og bruge en masse penge og tage i byen hele tiden og sådan, øh, på den måde, men, men, men selvfølgelig hvis man så først er blevet venner på Instagram så kan det jo godt være at det kommer efterfølgende at være ven. Ja, og så også øhm, altså, tænk lidt over, hvem du er miljøagtigt. Hvor passer du ind i København? Der er rigtig, rigtig mange muligheder. Er du med en teknotype, eller er du en af dem, der skal sidde på en bænk på Blågårdsgade, eller er du mere en værnedamsvejven? Øhm, så når du for eksempel får et arbejde eller et studie eller en enkelt ven, så prøv at finde ud af, sådan, om der er nogle miljøer, du alligevel møder, hvor du kunne se dig selv være en del af det, og så prøv at nemlig dyrke dem, fordi det er også ret stort at sprede sig selv ud over hele København, men er der et sted, hvor at du føler, at de mennesker, der er der, er nogen, der potentielt kunne være venner med, og så fysisk prøv at være i de områder, eller til de fester. Ja. Og den sidste er jo faktisk også, at man kan, hvis man har tid, lave noget frivilligt arbejde, som interesserer ja. en. Mm. Fordi... Så møder man altså meget hurtigt nogle mennesker, som hvis man kan lide at lave frivilligt arbejde i hvert fald, inden for hvad end det må være, der er jo alle mulige kategorier, men som har samme passion som en selv. Og så har man jo hurtigt noget at tale om, og noget går gå op i sammen. Og det er jo virkelig noget, man kan bonde over, kan man sige. Det er et virkelig godt råd. Og også nemlig, fordi København er virkelig skræmmende og ensom, hvis man ikke har nogen venner. Altså da jeg flyttede mm. over der tror jeg, at jeg måske, jeg Fem eller seks. Og hvis der ikke var nogen af dem, der kunne lege, så var det så hårdt en fredag aften og gerne ville ud og drikke en øl. Og jeg havde bare sådan, jeg skal bare lige have en til at tage bare lige med, fordi så skal jeg nok se og mm. falde i snak med nogle andre. Men det der med at føle, at jeg skal enten gå derned alene, eller så kommer jeg slet ikke afsted, så blev jeg derhjemme. Det var simpelthen for hårdt, fordi det var København. Det var, folk var for seje og for, for støbte i deres miljøer. Og ja, så ja, det, er der, det er nemlig sådan, det, der, der kan også nemlig være meget sådan frygt og ensomhed forbundet med det Ja, det er virkelig, virkelig godt, at allerede nu være ops på, hvordan man får nogle nye venner, fordi så er jeg sikker på, at det nok skal gå rigtig, rigtig godt. Det hjælper i hvert fald øh, til, at man falder hurtigere til i en by. Og ikke hele tiden. Ja, ja, gerne bare vil hjem til det gamle og Men øh, lad, os, øh, lad os lige samle så for der var mange ting. Lad os... Øh, lad være med at bare blive derhjemme. Det <laughs> du Ja, men, men, mindre, bare... men mindre medier. du forventer over sociale medier? Jamen det var fordi, jeg tænkte lige, at det kunne være sjovt lige at kaste lidt op på det hele her. Ja. Men jeg kan også mærke, at det bliver lidt for langt må måske. Vi har Nej, altså er der... der er Instagram, Facebook, så er der lighter-trækket. Sige hej til folk, altså snak med dem, du møder. Om og ikke være bange for at anerkende folk. Ja. Altså, det, er, det er noget, jeg er altså sådan, fordi jeg ikke vil være for omklamrende, men jeg har fundet ud af, at folk faktisk virkelig godt kan lide det. Og selvfølgelig yeah. kan man skulle da lide det. Det kan jeg da også godt selv, når folk anerkender mig. Ja. Altså. Det, samme, det er jo det samme igen med Facebook-anmodningen, ja. ikke? Og, Nej, men det var det. Og så ja, det der med noget frivilligt arbejde, eller bare studie og øh, et, et, et caféjob, eller hvad ved jeg. Finde, kom i de miljøer, man gerne vil, og så have et stort smil på. Og Faktisk være klar ja. på at small talk. Ved du hvad? Det synes jeg, det lyder som nogle rigtig gode råd. Tak, Anna, Ida... Det Lasse, var alt. Det var, alt. alt. det var fandme alt. Hvad vil du sige? Ja. Det var alt. Jeg vil, vil, lukke, ned. Jeg vil lukke ned, jeg jeg vil lukke ned for, for dilemmaerne. Nej, nu er du ligesom Lasse. Nu spørger du, nu spørger du efter ros, inden vi lukker. Ja, jeg skal... Jeg er derude. Øh, gør det godt. <laughs> ved du hvad? Det vil jeg faktisk gerne sige. Fordi sådan har jeg været hele øh, weekenden. Jeg har bare hungrer efter Ros. Og det synes jeg faktisk, at du gjorde det godt. Jeg synes, du gjorde det rigtig godt. Og tak. I I det. Tak. Men vil du være Anna, du er faktisk en... Altså, vi har jo ikke rigtig haft nye gæster med i, i podcasten i syg lang tid. Det var altid bare Julian, der er med. Så det har jo været en stor dag for os at have dig dag. med. Og vi vil helt så godt sige, at du er velkommen til at komme tilbage en anden Ej. gang. Du er det var meget, meget, meget god. Faktisk. Meget god. Det var så hyggeligt.